Листки. Марк написав, перше, вранці заправляти ліжко, друге, до мого приходу викупати дитину, третє, забирати взуття, четверте, постаратися, щоб вечеря була готова до мого приходу. Я прочитав це в голос і спитав, і коли Мері виконуватиме ці прохання, ви відчуєте її кохання? Так, я і ставився б до неї зовсім по-іншому. Потім я прочитав аркуш Мері. Перше. «Я хочу, щоб раз на тиждень він мив машину, а не чекав, коли це зроблю я». «Друге. Щоб змінював дитині підгузки, особливо, якщо я зайнята на кухні». «Третє. Щоб щотижня пилисосив у будинку». «Четверте. Влітку підстригав галявину перед будинком раз на тиждень. У неї такий недоглянутий вигляд, що мені соромно перед сусідами». «Я подивився на мері. І якщо Марк все це робитиме, ви зрозумієте, що він любить вас». «Так, було б чудово!» «Як ви вважаєте, йому не складно буде виконати це?» «Та ні!» «А його побажання можна здійснити? Ви змогли б робити те, що він просить?» «Звичайно, я би раніше все це робила, якби не його ставлення. У мене просто руки опускалися». «Марк, ваш батько не допомагав матері, але у вас у родині все має бути по-іншому». Взагалі, батько завжди мив машину і постригав траву. Але пелюшки він не змінював і прибирання не робив. Та і ви, власне кажучи, не зобов'язані. Однак, якщо ви це робитимете, Мері зрозуміє, що ви любите її. Я повернувся до Мері. Ви теж не повинні робити те, про що просить Марк. Однак, якщо вам захочеться показати йому, що ви любите його, у вас є чотири способи. Нехай кожен із вас протягом двох місяців виконує прохання іншого, керуючи списками, які ми щойно склали. Якщо це допоможе, за два місяці додайте до свого списку ще одне прохання, але не більше». «Здається, у цьому є сенс», – сказала Мері. «Дякую вам», – сказав Марк. Взявшись за руки, вони пішли до машини. Я сказав напівголосно, «Так це навчає і церква. Яка ж у мене хороша робота». Я на все життя запам'ятав те, що тоді зрозумів. Тільки зараз, після довгих років роботи, я бачу, який унікальний випадок представляли Марк та Мері. Дуже рідко чоловік і дружина розмовляють однією мовою кохання. А вони обоє говорили мовою допомоги. Вони відчували кохання, якщо їм допомагали. Якщо ви прибираєте взуття, миєте машину чи посуд, пилесосите. І якщо рідна мова вашого чоловіка допомога, це говорить багато про що». Можливо, ви запитаєте, якщо Марк і Мері говорили тією ж мовою, чому вони не розуміли один одного? Справа в тому, що вони говорили на різних діалектах. Вони допомагали одне одному, але найважливіше не робили. Коли вони склали списки, це стало зрозумілим. Для Мері було важливо, щоб Марк мив машину, змінював дитині підгузки, пилососив, підстригав галявину. Марк хотів, щоб Мері заправляла ліжко, купала дитину, прибирала взуття та готувала. Коли вони заговорили на правильному діалекті, їх посуди на любові сповнились. Освоїти діалект іншого було для них справою нескладною, адже мова то одна. Перш ніж ми розстанемося з Марком та Мері, я поділюся з вами трьома спостереженнями. По-перше, з їхнього прикладу випливає ось що. Якщо до весілля ваш супутник робить щось для вас – це зовсім не означає, що він робитиме це і після. До весілля, коли ми закохані, ми не схожі на себе. Нами рухають почуття, бажання та потреби. Як ми будемо вести себе після весілля невідомо. Ясно одне по іншому. Це призводить до ще одного закону, який проілюстрували Марк та Мері. Кохання це вибір, до кохання не можна примусити. Марк та Мері критикували один одного і нічого не домоглися. Коли вони змінили вимоги на прохання, їхні стосунки налагодились. Звичайно, якщо натиснути сильніше, можна досягти свого і наказами. Чоловік підкориться вам, але це буде не кохання. Якщо ви хочете, щоб вас любили, просіть, будь ласка, помий машину, прибери в будинку, підстригай галявину. А ваш чоловік вибирає, виконати ваше прохання, висловити вам кохання чи ні, змусити його ви не можете. На прикладі Марка та Мері можна простежити і третій закон. Не кожному він очевидний. Критика вашого чоловіка допомагає визначити його рідну мову кохання. Якщо ви не задовольняєте його емоційні потреби, він обурюється найгучніше. Критика – спосіб просити про кохання. Хоча не найкращий. Якщо ви знаєте це, сприймайте критику як інформацію. Наприклад, чоловік критикує вас. Скажіть йому. Мені здається, тобі було дуже важливо, щоб я зробила. Поясни чому. З'ясуйте, чому він такий незадоволений. І може критика перетвориться на прохання. Мері постійно бурчала на чоловіка через полювання. Це зовсім не означало, що вона не хотіла, щоб він відпочивав. Просто їй здавалося, що полювання забирає в Марка занадто багато часу і заважає робити прибирання, підстригати галявину і так далі. Коли він заговорив її мовою і навчився задовольняти її потребу в коханні, вона вже нічого не мала проти його захоплення. Людина чи ганчірка? «Двадцять років я була йому служницею, виконувала всі його капризи», він знущався з мене, принижував мене. Йому було начхати, що я відчуваю. Він поводився зі мною, як із ганчіркою для підлоги. В мені вже не залишилося ні ненависті, ні зла. Я просто хочу від нього піти. Ця жінка намагалася допомогти чоловікові, але робила це не з кохання. Вона підкорялася йому зі страху та вини. Ганчірка – нежива істота. З нею можна не церемонитись. Витер черевики і відкинув у куток. Вона не має волі. Вона може служити вам. Кохати вас вона не може. Якщо ви дивитеся на чоловіка як на річ, ви вбиваєте кохання. Не можна маніпулювати почуттям провини. Якби ти любив мене, ти зробив би це. Не можна залякувати. Зроби, а то пошкодуєш. Це не любов. Не можна поводитися з людиною, як і з У нас є розум та воля. Ми відчуваємо, мислимо. Ми здатні ухвалювати рішення. Якщо чоловік користується вами, в гріш вас не ставить, а ви терпите все це, ви не любите його, адже з вашою допомогою він поступово стає жорстоким. Той, хто любить, скаже «Я не дозволю так поводитися зі мною, це погано для нас обох». Відмовтеся від стереотипів. Можливо, щоб вивчити мову допомоги, вам доведеться змінити звичні уявлення про те, що в сім'ї робить чоловік, що дружина. Багатьом, як для Марка, батьківська сім'я – модель подружніх відносин. Хоча Марк не в усьому наслідував приклад батьків. Його батько все-таки мив машину, працював у саду. Марк навіть цього не робив. Він уявити не міг, що він прибирає будинок чи змінює дитині підгузки. Але коли зрозумів, наскільки це важливо для мері, він зумів подолати стереотипи. Це робить йому честь. Ми всі повинні вчинити так, якщо нам здається, що рідна мова чоловіка вимагає від нас чогось абсолютно невідповідного нашій ролі дружини чи чоловіка. Через соціальні зміни, які відбулися за останні 30 років, суспільство відмовилося від багатьох стереотипів. Але кількість стереотипів, які стосуються сім'ї, мабуть, навіть зросла. Раніше, коли ще не було телевізорів, уявлення про роль чоловіка та жінки у сім'ї складалися під впливом батьків. Тепер у кожному будинку телевізор. Крім того, побільшало неповних сімей. І такі уявлення дитина отримує не вдома. Швидше за все, ви і чоловік по-різному вважаєте, що має робити чоловік і дружина. Щоб виражати одне одному кохання, вам потрібно попрощатися зі стереотипами. Зберігати їх ні до чого. Емоційні потреби чоловіка важливіші. Нещодавно жінка сказала мені, «Доктор Чепмен, я рекомендую вас усім друзям, ви змінили наше життя. Боб ніколи не допомагав мені по дому, ми обоє працюємо. Раніше вечорами він відпочивав, а я займалася господарством. Йому й на думку не спадало, що я втомлююся. Після семінару все налагодилося. Хоча, коли він уперше запропонував «давай я тобі допоможу», що зробити? Я вухам не повірила. Проте вже три роки маю чудового помічника. Звичайно, спочатку йому доводилося важкувато. Були і куметні події, він нічого не вмів. Якось затіяв прання і замість порошку взяв відбілювач. Тепер усі рушники у нас у білий горошок. Іншим разом, за розсіяністю, полив салат рідиною для миття посуду. Але я не гнівалася, адже він допомагав мені і моя посудина любові наповнювалася. Тепер він став справжнім майстром. Я завжди можу розраховувати на нього. У нас залишається більше часу один для одного, тому що мені вже не треба постійно клопотати по дому. Я теж вивчила його рідну мову кохання. Ви запитаєте мене, невже все так легко і просто? Просто? Так. Чи легко? Ні. Бобові довелося ламати стереотипи, з якими прожив 35 років. Це важко. Проте нагорода за це велика. Коли він заговорив рідною мовою дружини, їхні стосунки зовсім змінилися. А зараз перейдемо до п'ятої мови кохання. Розділ восьмий. Мова кохання п'ята. Дотики. Ні для кого не секрет, що дотик – один із способів висловити кохання. Дослідження підтверджують. Немовлята, яких часто беруть на руки, обіймають, цілують, фізично та емоційно розвиваються швидше, ніж ті, хто довго залишається один. Однак це не сучасне відкриття. Коли іудеї визнали Христа великим учителем, вони принесли до Нього дітей, щоб Він доторкнувся до них. Пам'ятайте, учні подумали, що Христос не має часу займатися такими дрібницями і не хотіли впускати цих батьків. Але Ісус обурився і сказав – «Пустіть дітей приходити до мене і не перешкоджайте їм, бо таких є Царство Боже. Істинно кажу вам, хто не прийме Царство Божого як дитя, той не ввійде до нього». І обійнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Мудрі батьки знають, як потрібна дітям ласка. Дотиками можна висловити і подружнє кохання. Для деяких це єдиний спосіб відчути його. Їм потрібно триматися за руки. Їм треба, щоб їх цілували, обіймали – тоді їх посуди на любові сповнені, і вони знають, що кохання. Інакше вони не впевнені у коханні чоловіка. Є така приказка: шлях до серця чоловіка лежить через його шлунок. Іншими словами, обід допоможе вам завоювати кохання. Тому багато жінок годують чоловіка як на забій. І все ж правильніше було б сказати: шлях до серця деяких чоловіків лежить через шлунок. Одна людина розповіла мені Дружина цілий день проводить біля плити. Вона чудово готує. Винаходить все нові страви. Для кого? Я люблю картоплю з м'ясом. Мені не потрібні вишукані обіди. Коли я говорю їй це, вона ображається. Їй здається, я її не ціную. А мені просто шкода, що вона марно витрачає стільки часу. Якби вона не стерчала весь день на кухні, ми могли б бути разом, і в неї залишалися б сили на щось інше». Було очевидно, що інше набагато миліше його серцю, ніж їжа. Ця жінка припустилася помилки. Її мати чудово готувала. І щоразу, встаючи з-за столу, батько казав, «Все було знову дуже смачно, я так тебе люблю». Він цінував її старання. Вдома і в гостях він не втрачав нагоди похвалити кулінарний талант дружини. Його дочка засвоїла. «Щоб догодити чоловікові, треба смачно його годувати». Та ось тільки за чоловіка їй дістався не батько. Її чоловік не розумів цієї мови кохання. З розмови з ним я швидко зрозумів, що інше означало секс. Тоді він вірив у її кохання. Але якщо з якихось причин вона відмовлялася від близькості, всі кулінарні вишукування були марні. Він сумнівався, що вона його любить. Смачно поїсти подобалося і йому». Але їжа навряд чи могла замінити те, що він називав справжнім коханням. Секс – лише один із діалектів цієї мови. Дотик відрізняється від інших чотирьох чуттів тим, що тактильні рецептори розташовані по всьому тілу, а не в одній області. Вони сприймають зовнішні подразнення і перетворюють в електричні сигнали. Головний мозок аналізує ці сигнали. Так ми розпізнаємо гаряче та холодне, тверде та м'яке. Нам може бути приємно чи боляче. Так можна відчути, люблять нас чи ненавидять. Деякі частини тіла більш чутливі до зовнішніх подразників. Пояснюється це тим, що рецептори нерівномірно розподіляються по тілу. Так, на кінчику язика, на подушечках пальців, на кінчику носа їх дуже багато. А ось на плечах і спині порівняно мало. Проте не будемо заглиблюватись у фізіологію. Розглянемо це питання з погляду психології. Дотики можуть виражати кохання, а можуть і ненависть. Якщо ваш чоловік розмовляє цією мовою, дотикам він повірить швидше, ніж словам «я тебе кохаю» та «я тебе ненавиджу». Ляпас образливий для будь-якої дитини, але для дитини рідна мова якої дотики гірше і бути нічого не може. Поцілунки приємні всім дітям, але дитина, яка розмовляє цією мовою, бачить у них кохання. Те саме і з дорослими. Виражати любов чоловікові мовою дотиків можна по-різному. Тактильні рецептори є по всьому тілу, а значить будь-який лагідний дотик говорить про кохання. Але деякі вашому чоловікові приємніші. Які? Краще про це спитати його самого. Якщо ви хочете любити його, ви повинні знати його діалект. Ви повинні торкатися його так, як йому подобається і коли йому цього хочеться. Можливо, деякі дотики йому неприємні, і якщо він говорить вам про це, постарайтеся їх уникати, інакше це вже не кохання ви висловлюєте. Це означатиме, що ви дбаєте лише про себе, а він вам байдужий. Помилкою було б вважати, що те, що вам подобається, і йому приємно. Бувають дотики, що вимагають від вас уважності – масаж, інтимні стосунки. Але дотики можуть бути й швидкоплинними. Наприклад, наливаючи в чашку кави, викладете руку йому на плече Або, проходячи повз, злегка притискайтеся до нього. Звичайно, перший вид дотиків вимагає набагато більше часу. Адже спершу вам потрібно зрозуміти, що приємно вашому чоловікові. Якщо він хоче, щоб ви робили йому масаж, запишіться на курси масажу та навчиться. Не шкодуйте ні часу, ні грошей. Якщо його рідний діалект – сексуальна близькість, почитайте відповідні книги. Це допоможе вам виражати любов. Швидкоплинні дотики не вимагають часу, але можуть виявитися для вас набагато складнішими. Особливо, якщо ця мова чужа для вас і ви не звикли до ніжностей. Коли ви сидите поряд і дивитеся телевізор, обійміть чоловіка. Це не вимагає особливих сил, але скаже про кохання. Коли він йде на роботу або повертається додому, поцілуйте його. Багато часу це не забере, але для нього дуже важливо. Якщо ви зрозуміли, що дотик – рідна мова вашого чоловіка, ви обмежені лише своєю фантазією. Якщо раніше при людях уникали ніжностей, змінюйте свої звички. У ресторані тримайте чоловіка за руку. Виходячи, обійміть за талію, поцілуйте його, коли сядете в машину. Так ви наповнюєте його посудину кохання. Якщо ваш коханий зібрався по магазинах, поцілуйте його на прощання, і може він повернеться раніше. Будьте ніжними, але не забувайте запитувати, чи ваші дотики приємні йому. Запам'ятайте, останнє слово – за ним. Ви вивчаєте його мову. Необхідно торкатися один одного. Моя душа живе у моєму тілі. Доторкнутися до мого тіла – тож доторкнутися до мене. Відштовхнути його – отже віддалитися від мене. Щоб привітати одне одного, під час зустрічі люди обмінюються рукостисканням. Якщо хтось раптом відмовиться подати мені руку, я зрозумію, що наші стосунки зіпсувалися. Кожен народ має свої звичаї. Потрапивши до Європи, американець почувається ніяково, коли при зустрічі до нього кидаються з обіймами. Але для європейця це проста форма привітання. Існують суспільні норми, що допустимо, а що ні, при спілкуванні з особами протилежної статі – у шлюбі такі норми встановлюють лише чоловік та дружина. Однак і тут не все дозволено. Суспільство стає на захист жертв побоїв та жорстокого поводження. У наш час багато хто проповідує сексуальну свободу. Ми чуємо, що чоловік і дружина не зобов'язані зберігати подружню вірність. Навіть якщо ми не вважаємо зраду аморальною, погодьтеся, ми не можемо дати обранцю таку свободу. Якби ми дізналися, що він обманює нас, нам було б дуже боляче, почуття близькості зникло б. Але для того, хто говорить мовою дотиків, це справжня травма, і оговтатися від неї дуже складно. Адже для нього це означає, що чоловік віддав своє кохання іншій. Посудина кохання не просто порожня, вона розбита. Потрібно багато часу та сил, щоб склеїти її. Криза коли нам важко, нам хочеться, щоб хтось простягнув нам руку. У буквальному значенні. Чому? Дотики виражають кохання. А якщо людині важко, кохання їй необхідне. Кохання допомагає їй впоратися з бідою. Трагедії трапляються у житті кожного. Вмирають батьки. Автомобільні катастрофи щороку забирають тисячі життів. Коли у вашого чоловіка горе, ви повинні підтримати його. Ніщо так не підтримує, як кохання. Якщо дотики його рідна мова, він знаходить втіху в них. Не має значення, що ви кажете. Він побачить ваше співчуття тільки коли ви обіймете його. У важкі хвилини необхідно висловлювати кохання. Це запам'ятовується назавжди, інакше ваш чоловік вирішить, що ви його не любите. Багато років поспіль мене запрошують на дводенні семінари до Флориди. В один з таких приїздів я познайомився з Пітом і Петці. Вони переїхали до Флориди 20 років тому і давно обжилися. Мій семінар спонсорувала місцева церква, і дорогою з аеропорту пастор запропонував мені зупинитися не в готелі, а у його парафіян – піта та петці. Я вдав, що зрадів, хоча з досвіду знав, чим це закінчується. Весь вечір мені доведеться вирішувати їхні сімейні проблеми, і спати я ляжу далеко за північ. Однак на мене чекав сюрприз, і не один. Вдома ми застали пеці та кота на ім'я Чарлі. Мене представили обом. Нарешті я міг озирнутися. Будинок мені дуже подобався. Просторий, світлий, в іспанському стилі. Одне з двох. Або підпроцвітаючий бізнесмен, або він грабує банки. Як виявилося пізніше, моє перше припущення – правда. Коли мене відвели до кімнати для гостей, я побачив, що Чарлі вже розташувався там, посеред ліжка. Я подумав. Та цей кіт тут господар. Незабаром прийшов Піт. Ми швидко перекусили і вирішили, що після семінару повечеряємо разом. Увечері я запитував себе, коли вони нарешті заговорять про свої проблеми. Я звик бачити неблагополучні сім'ї. Така в мене робота. А тут наче все гаразд. Щасливий шлюб, навіть підозріло. Мені хотілося розгадати їхній секрет. Але я надто втомився і вирішив подумати про це завтра, на свіжу голову. Крім того, Піт та Петці обіцяли підкинути мене наступного дня в аеропорт. У нас ще буде час поговорити. Я пішов спати. Чарлі люб'язно поступився мені ліжком і вийшов за двері. Я на ногах не стояв від втоми. Погасив світло і за хвилину вже спав. Але тут зверху на мене звалилося щось важке. Я чув, що у Флориді водяться гігантські скорпіони, але цей був дуже великий. Ще не зовсім прокинувшись, я згріб чудовисько і з диким криком шпурнув його об стіну. Настав глухий удар. Мої господарі прибігли на шум. Спалахнуло світло, і ми побачили, на підлозі, без руху, лежав Чарлі. Через кілька секунд він прийшов до тями і кулею вискочив у коридор. «Я ніколи не забуду цієї ночі». І Чарлі навряд чи забути мене. Піт і Петці сказали мені, що з того часу кіт обходить кімнату для гостей стороною. Я думав, навряд чи хтось із цієї сім'ї буде плекати до мене теплі почуття. Я ж так образив їхнього кота. Але страхи виявилися марними. Наступного дня, коли закінчився семінар, Піт підійшов до мене. «Доктор Чепмен, ніколи не чув, щоб хтось так добре пояснив, що сталося у нас у сім'ї. Все, що ви говорите про мови кохання, правда? Мені не терпиться розповісти вам нашу історію». За кілька хвилин я попрощався з учасниками семінару, і ми вирушили до аеропорту. По дорозі я вислухав розповідь Піта та Пицці. Вони виросли разом, навчалися в одній школі, вже тоді всі довкола казали, що вони створені один для одного. Вони і самі так думали. Їхні батьки належали до одного кола. Вони мали одні й ті самі інтереси. Обидва любили грати в теніс, кататися човном, читали однакові книги. Ніхто не сумнівався, що це ідеальна пара. Хіба можуть сваритися люди, які так схожі? Вони помітили одне одного, коли навчалися у випускному класі. Потім поїхали з дому, вступили до різних коледжів, але хоч раз на місяць, а іноді частіше бачилися. Наприкінці першого курсу вирішили побратися. Але спочатку треба було закінчити навчання. Все йшло чудово. Три роки вони жили за таким розкладом. На одні вихідні він приїжджає до неї, на другі – вона до нього. На третє вони їдуть додому, але, звичайно, більше часу проводять один з одним, ніж з батьками Потім вони відпочивають один від одного, займаються своїми справами І так щомісяця Розклад вони порушували лише з особливих випадків, як дні народження Вони одружилися через три тижні після того, як здобули дипломи Він менеджера, вона соціолога Через два місяці переїхали до Флориди, де Піт знайшов роботу Батьки залишилися за дві тисячі миль Попереду був вічний медовий місяць. І справді, наступні три місяці їхнє життя нічого не затьмарювало. Вони шукали квартиру, влаштовувалися на новому місці. Посперечалися вони лише один раз, коли Піт сказав, що Петці не вміє мити посуд. Тоді вони вирішили, що митимуть посуд по черзі, тільки й усього. Вони жили разом уже півроку, коли Петці раптом відчула, що Піт віддаляється від неї. Він працював допізно, а коли повертався додому, одразу ж сідав за комп'ютер. Коли вона питала, що відбувається, він пояснював, що початківцям завжди доводиться непросто, що треба добре зарекомендувати себе. Пеці, звичайно, була незадоволена, але що залишалося робити? Пеці потаваришувала з сусідками і коли знала, що Під повернеться пізно, йшла з ними по магазинам. Іноді Під приходив, а її ще не було. Звичайно, це його дратувало. Він казав їй, що вона безвідповідальна. Петці відповідала. «Подивися на себе. Якщо хтось і безвідповідальний – це ти. Як я можу бути вдома до приходу, якщо не знаю, коли ти прийдеш? Ти ніколи не дзвониш, не попереджаєш. Та й взагалі, навіщо тобі дружина? Хіба тобі мало комп'ютера?» У відповідь підкричав. «Ти нічого не розумієш. Мені потрібна дружина. Чуєш? Дружина!» Петці справді не розуміла, що відбувається. У пошуках відповіді вона вирушила до бібліотеки та взяла кілька книг про шлюб. «Так не повинно бути», – вирішила вона. «Потрібно знайти вихід». Тепер Піт сидів за комп'ютером, а вона читала. Іноді до глибокої ночі. Піт йшов спати і, помітивши її з книгою, говорив зазвичай. «Шкода, що ти стільки не читала в коледжі. Була б відмінницею». Петці відповідала. «Я не студентка. Я твоя дружина» і зараз мені вистачило б трійки». Піт ішов. Минув рік. Пеці зневірилася зробити щось сама і повідомила Піту, що хоче звернутися до психолога. Вона запитала. «Ти підеш зі мною?» Піт відповів. «Мені психолог не потрібен. Мені шкода витрачати на це час та гроші. Тоді я піду сама». Іди, може дізнаєшся про щось корисне». На цьому розмова закінчилася. Петці здавалося чоловікові однаково, що станеться з їхньою родиною. Наступного тижня вона звернулася до психолога. Вона зустрічалася з ним тричі, потім вдалося вмовити і Піта сходити на консультацію. Процес одужання розпочався, а за півроку вони знову були щасливі. Я запитав, чого ж ви тоді навчилися, що врятувало ваш шлюб? «Я навчився говорити рідною мовою Петці, а вона освоїла мою». Звичайно, наш психолог називав це по-іншому, але суть була та ж сама. «Коли сьогодні я слухав вашу лекцію, я зрозумів це. Я згадав, що ми робили, щоби налагодити стосунки. Ми дійсно вчили мову іншого». «І яка ж ваша рідна мова?» – запитав я Упіта. «Дотик?» – впевнено відповів він. «Так», – підтвердила Петці. «А ваша?» – звернувся я до неї. «Час. Мені була потрібна його увага, а він займався роботою. Годинами просиджував перед комп'ютером». «Як ви визначили, що чоловік говорить мовою дотиків?» «Це стало ясно не одразу. Нам допоміг психолог. Мені здається, що Піт сам не розумів, наскільки це важливо для нього». «Так, так, правда», – сказав Піт. Мені тоді було дуже погано, але навряд чи я усвідомлював, чому. Я був так невпевнений у собі, а все тому, що вона не торкалася мене. Я ніколи не просив про це вголос, але мені так хотілося. Ініціатива завжди належала мені, але до весілля вона відповідала на мої ласки. Ми обіймалися, трималися за руки, а після весілля вона траплялася мене, відштовхувала. Може, вона втомлювалася на роботі? Не знаю. Але для мене це було образою. Мені здавалося, я й неприємний. І я вирішив дати їй спокій. Більше не підходив до неї. Мені було цікаво, коли їй самій захочеться обійняти мене. Я чекав на це два місяці. Це було нестерпно. Я став затримуватися на роботі, щоб бачити її. Мені було так боляче. Я думав, що вона мене розлюбила. «А я й не підозрювала, що він мучиться», – сказала Петці. Звісно, я помітила зміни. Він більше не обіймав мене, не цілував, але я вирішила, мабуть, тепер, коли ми одружені, це йому вже не так важливо. Крім того, він втомлювався на роботі. Я й не думала, що він чекає, коли візьму ініціативу на себе. Мені навіть на думку не спадало. Я йому готувала, прибирала квартиру, намагалася йому не заважати. Я справді не розуміла, чого йому не вистачає». Він зовсім не звертав на мене уваги. Я так переживала. Мені і справді ніколи не хотілося до нього приголубитись. Не тому, що він мені неприємний. Просто для мене це не найголовніше. Я хотіла частіше бувати з ним. Тоді я відчула б його кохання. Ми витратили чимало часу, щоб знайти причину всіх бід. Але як тільки я виявила, що не задовольняла його потребу в коханні, щойно почала виявляти більше ініціативи, все змінилося. Він став зовсім іншим. Йому хотілося частіше бувати зі мною. У мене знову був чоловік. А комп'ютер? Він, як і раніше, працює вдома?» – запитав я. «Так», – Петці посміхнулася. «Але дуже рідко, коли це справді необхідно, і я вже не ревную його до комп'ютера. Я знаю, що він любить мене, адже він завжди такий уважний». «І знаєте», – сказав Пітт, що сьогодні мене вразило? Лекція про мови кохання. За 20 хвилин ваші слухачі дізналися все те, чого ми навчалися півроку. Немає значення, як довго ви вчилися цьому. Важливо, що ви це добре засвоїли. Під один із багатьох, для кого дотик – рідна мова кохання. Їм потрібно фізично відчувати, що обраниться поруч. Якщо ваш супутник говорить цією мовою, ви повинні триматися за руки, робити йому масаж, обіймати його, цілувати. Для нього важлива будь-яка ласка, тоді він відчує ваше кохання. Розділ 9. Як дізнатися свою мову кохання? Визначити, якою мовою говорить ваша людина, необхідно, інакше вам не наповнити її посуд кохання. Але для початку давайте переконаємося, що свою рідну мову кохання ви знаєте. Буває, людині достатньо почути лише назви п'яти мов кохання. Слова заохочення, час, подарунки, допомога, дотики. І він тут же розуміє, якою мовою говорить сам, а якою його людина. Іншим складніше. Наприклад, Боб, з яким я познайомився в Пармахайц, штат Огайо, сказав мені, не впевнений, з п'яти, мов дві, здається, мені підходять. І які ж? Дотики та слова заохочення. А що таке, по-вашому, мова дотиків? Ну, секс, мабуть. А коли дружина просто перебирає ваше волосся, масажує спину, тримає вас за руку, цілує, обіймає. «Вам приємні її дотики?» «Так, але секс головне. Тоді я впевнений, що вона справді любить мене». Я вирішив на якийсь час залишити цю тему і запитав. «Ви сказали, що для вас важливим є і заохочення, а які саме слова вам приємно чути від дружини?» Будь-які похвали. Коли вона каже, як добре я виглядаю, який я розумний, працьовитий. Коли хвалить, що я допомагаю їй по дому, займаюся дітьми. Коли каже, що любить мене, все це для мене важливо. У дитинстві батьки також хвалили вас? Та ні, не часто. Здебільшого звітували. Вони були дуже вимогливими. Думаю, Керол тому мені так і сподобалося, що помічала в мені гарне. А якби Керол задовольняла ваші сексуальні бажання, ніколи б не відмовляла вам, але бурчала, була б завжди незадоволена, критикувала вас присторонніх, вам здавалося б, що вона любить вас? Звичайно, ні. Це ж зрада. Мені було б таке боляче. Я думаю, ваша рідна мова кохання, слова заохочення, інтимні стосунки для вас дуже важливі. Тому ви відчуваєте, що дійсно близькі з дружиною. І все-таки знати, що вона схвалює вас важливіше. Якби вона весь час бурчала, принижувала вас, прийшов би день, коли б вам уже не хотілося близькості з нею. Ви бачили в ній джерело болю. Боб вирішив, що говорить мовою дотиків лише тому, що дружина сексуально приваблює його. Чоловіки часто роблять таку помилку. Адже їхнє бажання ґрунтується на фізіології. Статевий потяг у чоловіків стимулюється утворенням сперми та насіннєвої рідини. Насінневі бульбашки наповнюються, і чоловік прагне сексуального контакту. Статевий потяг жінок ґрунтується на почуттях, а не на фізіології. Їхні сексуальні бажання залежать від емоцій. Коли жінка відчуває, що чоловік любить та цінує її, вона бажає з ним фізичної близькості. Якщо емоційної близькості немає – вона часто не прагне фізичної. Оскільки у чоловіка регулярно виникає статевий потяг, він може автоматично зробити висновок, що дотик – його рідна мова кохання, і помилитися. Якщо дотики взагалі не потрібні вам, коли не ведуть до сексу, то ця мова для вас чужа. Статевий потяг та емоційна потреба у коханні – різні речі. Це не означає, що секс вам не важливий. Важливий. Проте лише інтимні відносини потребу у коханні не задовольняють. Дружина повинна говорити вашою мовою кохання. Коли чоловік і дружина порозумілися, коли їхні посудини любові сповнені, налагоджуються й інтимні стосунки, сексуальні проблеми майже завжди починаються там, де незадоволені емоційні потреби. Вони нічого спільного не мають із фізіологією. Подумавши, Боб сказав. Знаєте, напевно, ви маєте рацію. Слова заохочення – моя мова. Коли дружина буває зі мною різкою, бурчить, мене не тягне до неї. Я навіть подумаю про інших жінок. Коли вона каже, як цінує мене, коли захоплюється мною, мені ніхто інший не потрібний. Так Бобу вдалося визначити свою рідну мову кохання. Якою мовою розмовляєте ви? Коли ви відчуваєте, що вас люблять? «Що вам хочеться? Якщо ви не можете відповісти, спробуємо йти від протилежного». «Що ранить вас найболючіше? Якщо, наприклад, критика і осуд чоловіка болючі для вас, тоді, можливо, ваша рідна мова – слова заохочення». «Коли вашу рідну мову використовують на шкоду вам, це як ножем по серцю. Здається, краще б ваш чоловік взагалі не говорив нею». Мері Скітченера в штаті Онтаріо зізналася. «Доктор Чепмен, Рони пальцем не поворихне, щоб допомогти мені подому. Це так прикро. Я працюю, а він дивиться в телевізор. Якби він не любив мене, він би поводився по-іншому». Найбільше Мері зачіпало, що чоловік не допомагає їй. Це дозволило нам визначити її рідну мову – допомогу. Якщо вас засмучує, що чоловік рідко дарує вам подарунки, тоді подарунки, можливо, ваша мова». Якщо вас ображає, що він проводить з вами мало часу, ваша рідна мова – час. Можна підійти до цього питання і по-іншому. Згадайте, про що ви найчастіше просили чоловіка. Ваші прохання, швидше за все, мають відношення до рідної для вас мови. Чоловік міг сприймати їх як скиглення. Ви ж просили про кохання. Цей підхід допоміг Елізабет, з якою я познайомився в Мерівілі, штат Індіана. Коли закінчився семінар, вона сказала «Я згадала, про що найчастіше просила Пітера всі 10 років нашого сімейного життя. І відразу зрозуміла, якою мовою говорю. Я просила часу. Мені хотілося поїхати на пікнік, провести разом вихідні, вимкнути телевізор і поговорити хоча б годину разом, прогулятися». «Я думала, що чоловік не любить мене, бо він рідко виконував ці прохання. Він дарував мені чудові подарунки і дивувався, чому я не рада. На семінарі ми обоє зрозуміли, у чому річ. Чоловік перепросив, що не приділяв мені уваги. Він обіцяв, що все зміниться, і я вірю йому». «І є третій спосіб визначити вашу рідну мову? Подумайте, як ви самі зазвичай виражаєте кохання, що робите?» Мабуть, того ж ви чекаєте від чоловіка. Якщо ви намагаєтеся допомагати, можливо, хоч і не завжди, ваша мова – допомога. Якщо слова «заохочення» означають для вас «багато», швидше за все ви часто хвалите чоловіка. Запитайте себе, як я сама висловлюю кохання. Пофантазуйте, як ви уявляєте ідеального чоловіка. Можливо, це допоможе визначити вашу мову кохання. Однак пам'ятайте, цей спосіб є приблизним, він не завжди вірний. Наприклад, чоловік дарує дружині подарунки, хоча це зовсім не його рідна мова. Просто у дитинстві він навчився цього у батька, він слідує чужому прикладу. Отже, визначити свою мову кохання можна трьома способами. Перший. Що завдає вам болю? Зворотнє, можливо, ваша рідна мова. Друге. Про що ви найчастіше просите чоловіка? Можливо, у цьому для вас виражається любов. Третє, як ви самі виражаєте кохання? Можливо, це ваша мова кохання? Сподіваюся, ці три способи допоможуть вам. Якщо вам здається, що ви однаково вільно розмовляєте двома мовами, можливо, вони обидві для вас рідні. Тим легше вашому чоловікові. Він може вибрати ту мову, яка йому простіша. Зазвичай визначити свою мову кохання важко двом типам людей. По-перше, ті, чия посудина любові не пустіє ніколи, наприклад, свою любов до вас чоловік висловлює всілякими способами. Ви не впевнені, який для вас важливіший. Ви просто знаєте, що він любить вас. По-друге, ті, чия посудина любові, занадто довго залишалася порожньою. Вони вже просто не пам'ятають, що це означає бути коханим. І в тому, і в іншому випадку спробуйте подумки повернутися в той час, коли були закохані. Згадайте, що приваблювало вас у вашому супутнику? Чому вам хотілося бути саме з ним чи з нею? Так ви отримаєте хоча б деяке уявлення про свою рідну мову або пофантазуйте. Як ви уявляєте ідеального чоловіка? Цей образ може допомогти вам. А тепер складіть список. Перерахуйте 5 мов кохання в порядку їхньої важливості для вас. На першому місці природньо буде ваша рідна мова. Такий же список складіть для чоловіка. Нехай він зробить те саме. Обговоріть між собою ваші списки. Після того я пропоную вам три рази на тиждень протягом місяця грати в таку гру. Вона називається «Посудина кохання», а правила такі. Повернувшись увечері додому, запитайте у чоловіка, наскільки сповнена його посудина кохання. Використовуйте десятибальну шкалу. Нуль означає порожньо. Десять – сповнений до країв. Коли вам назвуть цифру, запитайте, як її можна наповнити. Ваш чоловік каже, чого б йому найбільше хотілося, і ви це робите. Потім міняйтеся ролями. Таким чином ви обидва перевіряєте свою посудину любові і допомагаєте іншому наповнити її. Незабаром ви звикнете виражати одне одному кохання через гру. Один чоловік сказав, «Не подобається мені ця ваша гра. Ми з дружиною спробували її». Повертаюся з роботи, питаю, як наповнити твою посудину кохання, а вона мені. Ви перебілизно, будь ласка. Кохання та прання. Не розумію. Я відповів. У цьому і проблема. Ви не розумієте рідну мову дружини. До речі, якою мовою говорите ви? Дотики і особливо інтимні стосунки. Не роздумуючи, відповів він. Так ось, коли ви допомагаєте дружині прати... Вона відчуває те саме, що і ви, коли вона торкається вас. Не може бути, вигукнув він. Якщо їй так само добре, я буду прати для неї щовечора. Якщо ви досі не визначили рідну мову, записуйте результати гри, що ви зазвичай відповідаєте на запитання, як наповнити твою посудину. Найчастіше ви проситимете, щоб він говорив вашою рідною мовою. Можливо, хтось скаже, як Реймон та Хелен із Іллінойську. Доктор Чепмен, все ясно. Тільки ось як бути, якщо рідна мова чоловіка для вас зовсім чужа. Що, якщо вам важко говорити нею? Це ми обговоримо в 10-му розділі. Розділ 10. Кохання – це вибір. Хіба можна порозумітися, якщо старі образи ще такі живі? Відповідь на це питання треба шукати у людській природі. Нас наділили волею вибору. Це означає, що ми вільні обрати і зло. Кожному доводилося ображати іншого словами та вчинками. Пишатися цим не можна. І все ж таки іноді ми себе виправдовуємо. Якщо в минулому ми вибирали погане, це не означає, що перед нами закриті усі шляхи. Ми можемо сказати «Вибач, що зробив тобі боляче. Я постараюся виправитись. Я хочу порозумітися з тобою. Я хочу любити тебе». Іноді шлюб можна врятувати навіть на межі розлучення. Минулого не виправити, але кохання відкриває нам двері в майбутнє. Якщо ми вибрали любов, якщо порозумілися, ми створили емоційний клімат, в якому немає місця колишнім конфліктам». Бренд сидів навпроти мене з кам'яним обличчям. «Він прийшов не за своєю ініціативою. Я наполягав на зустрічі». Тиждень тому в цьому кріслі на силу стримуючи ридання сиділа Беккі, його дружина. Розчавлена горем, вона повторювала слова чоловіка. Він більше не любить її, він хоче піти від неї. Мало-помалу їй вдалося взяти себе в руки. Вона зізналася. Останні два-три роки ми з чоловіком багато працювали. Звичайно, ми проводили разом набагато менше часу, ніж раніше. Але я думала, що ми намагаємося для дітей. І раптом це... «Він завжди такий добрий, уважний, так любить дітей. Як він міг?» Вона описувала 12 років їхнього спільного життя. Таких історій вислухав сотні. Вона згадувала, як вони покохали одне одного, одружилися, як жили дружно. Потім вони отямилися від омани, так і не навчившись говорити рідною мовою один одного. Останні кілька років Бекі жила з навпівпорожньою посудиною кохання, і все ж таки вона відчувала, що чоловік любить її, і їй здавалося все гаразд. А ось його посудина кохання висохла. Я пообіцяв Бекі, що зустрінусь із Брентом. Я подзвонив йому. «Мабуть, ви знаєте, що ваша дружина звернулася до мене. Щоб допомогти їй, мені треба поговорити з вами». Брент погодився. І ось він сидів переді мною. Який контраст із Бекі. Вона у сльозах, він – сама стриманість. Однак я відчував, що колись плакав і він. Ридав про себе, без сліз. Те, що Брент розповів мені, підтвердило мій здогад. Я її більше не люблю. І давно. Мені шкода її, але ми один одному чужі. Між нами немає нічого. Мені з нею погано. «Не знаю, чому так вийшло, але міняти щось надто пізно». Багато хто відчував те саме, що Брент. Ми говоримо собі «я її більше не люблю» і відчуваємо, що маємо право спробувати щастя з іншою людиною. Цим вибаченням прикриваються і жінки. «Я розумів Брента, я сам пройшов це. Тисячі людей пройшли через це. Хочеться вчинити правильно, не образити нікого. Але що поробиш? Нам так потрібне кохання». На щастя для себе я вчасно помітив, що закоханість і справжнє кохання – не те саме. Багато хто цієї різниці не бачить. Свої уявлення про кохання вони черпають з романів та мильних опер. Насправді, закоханість та любов – зовсім різні речі. У третьому розділі ми вже говорили, що закоханість – просто один із людських інстинктів. Це несвідомий вибір. Закоханість виникає сама по собі. Згасити її не можна. Живе вона недовго, зазвичай років зодва, і, схоже, виконує ту ж роль, що шлюбні крики у гусей. Закоханість на якийсь час задовольняє нашу потребу в любові. Ми відчуваємо, що потрібні комусь, нас цінують, нами захоплюються. Як чудово усвідомлювати, що для когось ми на першому місці що ми готові присвятити весь час і сили. Нас люблять. Чого бажати ще? Весь світ належить нам. Немає нічого неможливого. Здається, ми вперше розуміємо, що таке щастя. Рано чи пізно ми повертаємось у реальний світ. Якщо до цього часу чоловік опанував нашу мову любові, ми й не відчуємо спаду. Якщо ні, наша посудина кохання пересихає, і нам, здається, кохання пішло. Задовольнити чужу потребу у коханні чи ні – вибір за вами. Якщо я знаю рідну мову дружини і часто говорю нею, вона відчуває моє кохання. Її посуд кохання завжди повний. Якщо ні, вона страждатиме, адже їй хочеться, щоб її любили. Кілька років такого життя і вона, мабуть, покохає іншого. Все розпочнеться спочатку. Щодня переді мною постає вибір, виявити любов до дружини чи ні. Якщо я володію її рідною мовою і розмовляю нею, вона вірить у моє кохання. Якщо те саме вона робить для мене, емоційна потреба у коханні задоволена у нас обох, і ми щасливі. Наші відносини розвиваються. Це надає нам сил та бадьорості в інших справах. Я глянув у байдужі очі Брента і спитав, чи можу йому допомогти. Я перечував, що він уже зустрів нове кохання і запитував себе, як далеко все зайшло. Навіть якщо посудина любові порожня, мало хто вирішує покинути сім'ю якщо не припускає знайти щастя з кимось іншим. Брент був зі мною чесний. Він зізнався, що вже кілька місяців любить іншу. Спочатку він боровся із почуттям, хотів налагодити стосунки із дружиною. Однак справи вдома йшли все гірше, і нове кохання захопило його. Тепер він життя не думав без цієї жінки. Я співчував Бренту. Він розривався. Йому було шкода кидати дружину і дітей, і в той же час він вважав, що заслуговує на щастя. Я повідомив йому, що 60% других шлюбів закінчуються розлученням. Це виявилося для нього новиною, але він тут же вирішив, що потрапить до решти сорока. Я розповів, як розлучення може впливати на дітей. Він запевняв, що, як і раніше, піклуватиметься про них і все обійдеться. Я пояснив різницю між закоханістю та нашою потребою у коханні. Я говорив про п'ять мов любові, просив дати цьому шлюбу ще один шанс той же час мені було ясно. Я кидаюся на танк, розмахуючи водяним пістолетом. Розумні аргументи були безсилі перед його почуттями. Він був зворушений, що я так хвилююся Зебекі. Попросив допомогти їй. Але, сказав Брент, наш шлюб вже не врятувати. Через місяць він сам зателефонував мені та попросив про зустріч. На цей раз переді мною була вже не брила льоду. Брент помітно хвилювався. Коханка до нього охолола, у них почалися сварки. Вона все більше віддалялася, і ось все скінчилося. Це вразило Брента. Сльози стояли в його очах, коли він розповідав, чим вона для нього була. Він болісно переживав цей розрив. Цілу годину Брент виливав мені душу, потім попросив поради. Я сказав, що співчуваю йому, розумію його горе і що має пройти багато часу, перш ніж він втішиться. Але, – сказав я, – такий кінець був неминучим. Закоханість не вічна. Рано чи пізно ми повертаємось у реальний світ. З кимось це трапляється до весілля, з кимось – після. Бренд погодився, що перше краще. Потім я сказав, що, можливо, настав час йому та дружині звернутися до психолога. І може, якщо кожен опанує мову іншого, їм вдасться відродити кохання. Адже кохання – це вибір. Він погодився, а за дев'ять місяців Брент і Бекі щасливі покидали мій кабінет. Коли я зустрів Брента через три роки, він дякував мені за те, що я допоміг їм у важкі часи. Тепер їхнє життя нічого не затьмарює. Про іншу жінку він давно забув. Усміхаючись, він сказав, у нас найщасливіша родина на землі. Дві людини не можуть закохатися одна в одну одночасно і не можуть одна одну розлюбити в один день. Щоб зрозуміти це, не треба бути психологом. Послухайте хоч би романси. Саме це сталося з Брентом. Та жінка розлюбила першою. Дев'ять місяців я напружено працював із Брентом та Бекі. Ми обговорювали їхні численні конфлікти, намагалися знайти вихід із кризи. Головне, що допомогло їм відродити шлюб, вони освоїли рідну мову один одного. Вони обрали кохання». Давайте повернемося до питання, якого я торкнувся в дев'ятому розділі. А якщо рідна мова чоловіка для вас абсолютно чужа і вам важко говорити нею? Мені часто ставлять це питання і зазвичай я відповідаю. Ну і що з того? Рідна мова моєї дружини – допомога. Щоб висловити свою любов до неї, я регулярно прибираю квартиру. Ви думаєте, це мені подобається? Ви думаєте, мені легко? «У дитинстві у суботу я робив прибирання. Я не міг піти на двір, поки не, я не закінчу. Я водив по підлозі пилососом і повторював. Ось виросту, ніхто не змусить мене це робити. Я виріс. І як і раніше прибираю квартиру. Причина тому одна – кохання. За жодні гроші я не доторкнуся до пилососу. Тільки кохання може спонукати мене на таке. Коли я прибираю квартиру, дружина знає, я роблю це лише з любові до неї». Чим важче вам доводиться, тим більше ваша заслуга. Хтось мені заперечить. Але ж це зовсім інше. Рідна мова моєї дружини – дотики. А я не люблю ніжностей. Не пам'ятаю, що батьки хоч раз приголубили мене в дитинстві. Я до цього не звик. Що ж мені робити? Вибачте, а у вас є руки? Зімкніть їх і уявіть, що обіймаєте дружину. Готовий посперечатися, коли ви проробите цю вправу три тисячі разів, вам уже не буде так важко? Та й до чого тут ваші зручності? Ми ж говоримо про кохання, а любити означає піклуватися про іншого, а не про себе. Усім нам щодня доводиться робити те, що нам не подобається. Може мені і настерпно важко вставати вранці, і все-таки я встаю. Чому? Бо інакше просплю все життя, і я ніколи не каюсь, що підвівся з ліжка». Те саме з любов'ю. Дізнавшись рідну мову чоловіка, ми вирішуємо говорити нею, як би важко нам не було. Ми не втіхи шукаємо. Ми намагаємося на благо іншого. Ми говоримо мовою чоловіка, щоб задовольнити його емоційну потребу в коханні. А коли його посудина любові наповниться, йому швидше за все захочеться віддячити нам. Він відповідає нам нашою рідною мовою, і обидва ми щасливі. Кохання – це вибір, і ви можете вибрати його вже сьогодні. Розділ 11. Кохання все змінює. Кохання – не єдина емоційна потреба людини. Психологи вважають, що впевненість у собі, почуття власної гідності та значущості не менш важливі. Але потреба у коханні пов'язана з ними. Дружина любить мене, а отже вона не завдасть мені шкоди. Я впевнений у цьому та спокійний. У мене можуть бути недоброзичливці, але з нею я в безпеці. Без страху я зустрічаю будь-які труднощі, маю надійний тил. Дружина любить мене, а отже я гідний кохання. Може, в дитинстві батьки говорили мені протилежне, але вона познайомилася зі мною дорослим, оцінила мене і полюбила. Тому я поважаю себе. Найчастіше нами рухає бажання самоствердитись. Ми прагнемо успіху, ми хочемо переконатися, що наше життя чогось варте. У кожного свої уявлення про те, заради чого живе людина. Любов допомагає нам відчути свою значучість. Ми міркуємо так, якщо мене люблять, значить я чогось вартий. Я поставлений над усім творінням. Я здатний мислити абстрактно, вдягати думки в слова, приймати рішення. Завдяки книгам я можу використати досвід людей, які жили задовго до мене. Мої близькі вмирають, але смерть не обриває їхнього існування. Я знаю, за всіх часів люди вірили в це. Серце підказує мені, що це правда, навіть якщо розум шукає доказів. Моє життя не безглузде, є найвища мата. Я вірю в це, але доки мене ніхто не любить, я можу сумніватися у своїй значущості. Якщо дружина любить мене, не шкодує мені ні часу, ні сил. Бачу, що важливий. Якщо любові немає, я можу витратити все життя, але так і не знайду впевненості в собі і самоповаги. Коли мене люблять, мені вже не треба без кінця думати про себе. Адже я впевнений у собі, я вільний і можу зайнятися чимось іншим. Справжнє кохання завжди дає свободу. Якщо ми не впевнені в коханні чоловіка, ми постійно бачитимемо в ньому загрозу своєму щастю. Ми відстоюватимемо власну гідність та інтереси. Будинок перетвориться на поле битви. Звичайно, любов не відповідь на всі питання, які мучать нас. Але вона допомагає шукати відповіді. З її допомогою чоловік та дружина обговорюють розбіжності, залагоджують конфлікти. Дві, навіть дуже не схожі людини можуть жити у злагоді. Вони вчаться знаходити одне в одному найкраще. Це нагорода за кохання. У коханні закладено величезний потенціал. Якщо ми говоримо з чоловіком його рідною мовою, ми цей потенціал реалізуємо. Кохання справді змінює все. Принаймні так було для Джин та Ніка. Вони приїхали до мене здалеку. Нік був проти. Джин змусила його, погрожуючи розлученням. Я не схвалюю шантаж, але мої клієнти не завжди роблять те, що я схвалюю. Вони були одружені 35 років і ніколи раніше не зверталися до психологів. Розмову розпочала Джин. «Доктор Чепмен, відразу ж хочу уточнити. Справа не в грошах. В одному журналі я прочитала, що це є основною проблемою для будь-якої родини. Ну, не для нашої. Ми обидва працюємо, маємо будинок, дві машини, боргів немає. Загалом, гроші тут ні до чого. Крім того, ми ніколи не сваримося». «Від подруг я знаю, що у їхніх сім'ях скандали не рідкість. А я навіть згадати не можу, коли ми востаннє сперечалися. Лаятись безглуздо. Ми обидва так вважаємо». Такий початок сподобався мені. Було ясно. Джин грунтовано підготувалася до зустрічі. Їй хотілося, негаючи часу, перейти до головного. Вона продовжувала. «Чоловік не любить мене. Наше життя перетворилося на рутину. Робота, будинок». Ми не розмовляємо навіть за вечерею. Він дивиться телевізор. Після їжі возиться у своїй майстерні у підвалі. Потім знову телевізор. І спати. Так щодня. Щосуботи він грає в гольф або працює в саду. Увечері ми відвідуємо друзів. З ними він розмовляє. Але щойно ми удвох. Від нього слова не доб'єшся. Він стерчить біля телевізора до пізньої ночі. У неділю ми завжди ходимо до церкви. Обідаємо із друзями. Потім він улаштовується перед телевізором на весь день. Увечері знову церква, вечеряти і спати. Ось такий розклад. Ми живемо під одним дахом, але ми чужі один одному. Ми просто сусіди. Яке тут кохання? Він ледве помічає мене. Я більше так не можу». Джин плакала. Я простяг їй носову хустку і повернувся до Ніка. Він сказав. «Не розумію, чого їй бракує?» Трохи помовчавши, продовжив. «Я все для неї роблю. Я так намагаюся. Особливо останні два-три роки. А вона залагодила. Ти мене не любиш. Хоч би, що я робив, нічого не допомагає. І я не знаю, чого їй ще треба». Він не приховував роздратування. Я запитав. «І що ви для неї робите?» «Та хоч би вечеря. З роботи я повертаюся раніше, і до її приходу зазвичай усе готове. І так чотири рази на тиждень. В інші дні ми вечерюємо у ресторані. Після вечері майже завжди мию посуд. Прибиранням займаюсь я. Вона не може. Радикуліт. Сад теж на мені, бо має алергію на пилок. Крім того, їжджу в пральню». Він говорив і говорив. Я слухав і питав себе. «А вона що робить?» Адже всю роботу по дому звалив на себе нік. Закінчив він так. «Все це я роблю, щоби показати їй, як я її люблю. І ось уже два роки вона стверджує, що я не помічаю її. Що я ще маю робити?» Тут втрутилася Джин. «Так, він мені завжди допомагає, але йому зі мною не цікаво. Ми вже років із тридцять не розмовляли. Він завжди зайнятий, миє посуд, пилососить, випалює бур'яни. Чому він ніколи не сяде і не поговорить зі мною?» Чому не звертає на мене уваги? Вона знову розплакалася. Я не сумнівався. Її рідна мова – час. Їй потрібна була увага. Вона хотіла, щоб до неї ставилися як до людини, а не як до меблів. А те, що робив Нік, не задовольняло її емоційної потреби у коханні. Поговоривши з ними, я побачив. Йому теж здається, що дружина його не любить. Але він мовчав. Він міркував приблизно так. Ми одружені 35 років, у нас все є, живемо мирно. Про що ще мріяти? Він упокорився. Однак, коли я запитав, а як?